A la Melide, a radio do instituto. Na cinco vento todo alento, sete estrelas me agardaban. Era noite e clara e atopea a tua mirada. que para sempre A ver, que estou por aquí levantando a man Porque as nosas rapazas están falando así fora de micro E digo eu, a ver que van a decir Fora de micro Moi boa tarde tardes Claro, na radio Cando os, os eh, bueno cando os invitados están despistados Os técnicos levantan sempre a man Para que non estén dicindo burradas eh, Logo despois contou unha burrada Que dicen eu en directo Noutra emisora, eh pero moi gorda, moi gorda Porque pensei, <risos> non me escoita E o técnico xa tiña o, o rollo vermello Encendido Y Eudisien, pero a lo, a lo loco, ¿eh? Pero a lo loco. Y fíjeme así un siesto de cállate, que mira, y queda, bah, queda así un poquito bruto. Bueno, nenas, muy buena tarde, muy bien vidas. Ángela, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hilda. Hola. ¿Qué tal? Hola. Y Vir, ¿qué tal Vir? Bien. Vir Virginia, ¿qué prefieres realmente? Vir, es más corto. Con ese nombre tan elegante que te es. Bueno, ¿qué? ¿Qué por lo mundo? Contademe noticias... Estábamos comentando agora mesmo o que dixo Rajoy o outro día Creo que foi un mércoles, pode ser Oye, sabedes sí. que vin esa frase analizada sintácticamente? Acordeime de vos Porque esa frase está ahora en moitos Facebooks E eh, co foi correndo E está analizada sintácticamente Fisite desaproba? No, no. no, estamos cheos de sintaxis Claro, pero seguro, e eh, é complicada, eh eu, de feito, estive falando deso outro día con alguén, e decía lleu, que esta oración, é que esto tal, e que esto cual, pois logo vou voulo enseñar. Vale, para que vale. vexades como se analiza. Por certo, entendiche o que quería decir? Porque eu non, pero... Non, eh, non. No. Pero me llora xente que sí. Eh, eu non. Que o dixo? E onde vicedes? Porque vos non vicedes a moción, o debate e todo eso. No, vos non vedes eso. Non, eu vino despois repetido na tele. Sí. Hmm. Pero en que programa? Como vos enterades de iso vos? No intermedio, eu vino. Ah, vedes el intermedio que é el enemigo número uno, no De, de eles, pónse. Sí. Vedes el intermedio que presenta Wyoming, ¿no? sí. mm. eh, y, oye, a Guayomín, non? Sí. E, oi, gustavos Guayomín? A mí? Ese min... puntito que ten. Ai, sí. Ahora creo que ten unha sección aquí, non podo velo, non me cadra. E eh, a xente non me cree cando eu digo que non vexo nunca o programa de Guayomín Pero que de verdade digo de verdade, porque que non me coincide o horario, porque a que hora é? As 8 ás 9. Ah, 9:30, 9:30, si. Sí. Claro, eu nunca estou unha casa a esa hora. E entón de verdade que non no digo por chulería, Isto eh? non é como que di, "Yo nove veo lugar. <risa> ¿no? que todo o mundo di, "No, eu non vexo o gallomen porque non podo, que se non vería". Creo que ten unha sección algo así dedicada cada los toros. A e aos toreros, Sí, pero, pero en plan pincharlos, vamos que os pon verdes polas burradas que din? Hombre, ten... Sí, te... creo que estes días... Unha sección así de moito éxito, porque huven algunhas declaracións sí, que puxo teñen... él... A ver, sección non sei si é, pero sí que teñen un plan falado de son varias veces. De feito, creo que fai uns días que sí que puxaron algo respecto a eso. No, pero puse. non sei si é unha sección ou... A mín chegoume que pon as burradas que din estes señores sí, y... e... Claro, son tamén para facerse análises. Mira, pois é unha boa idea poñer en selectividade este ano. Por certo, que tal lle saiu a selectividade? Que agora xa non é selectividade. A ver, eu, os vosos compañeiros. Eu pola xente que sei de aquí, ben, pero según vin en noticias en Andalucía, que sei que o de historia de castelán que nun, o sea, non, se entendía, ¿No? E aquí que perguntaron? Pero aquí de de de texto que non me enterei. Eh, un un sobre o feminismo, S sobre o uso de tacóns. Si, sí, e outro. Bueno, si. Sí. Que era sobre os refugiados. Outro non o leímos. Creo leímos que disera, creo que si. Sí, pero outro non me acordo sobre que era. Era sobre. Supoestamente de lengua castellana era mi fácil. Si. Sí. ¿Hm? Sí. aparte no so nos vimos a opción sí, sí, que sí. era. Ah, eh, era, sí. era. bastante si, chamárona A veces non é para tanto, non? Bueno, no, a ver, aparte el tema era, ver, era bastante fácil, sí, sí no, a ver, o, te, o, sí, sí, sí. o comentario eh, las cosas eh, las de, síntax, de literatura tampoco. Sí, era bastante fácil. Me, que son temas que están de moda, ¿no? es sí, decir, sí, refugiados sí, está sí, de sí, moda. Sí feminismo os tacons no, sobre era como o um, machismo máis a ver falaba sobre unha rapaza sí. que foi expulsada do seu traballo creo que creo era nos Estados Zafat. Unidos no bueno a Zapata sí, non era por no traballaba nun oficina ah. e eh, foi despedida por non, por non, por non usar tacons, tacons. Eh, despois poño o exemplo tamén de Dani Duma Rovira inglesa. que Tambén. que no. utilizara tacons mm. como defensa das muller sen sí, a no presentación dunha sí. bala si sí, Mm, mm, mm, mm. Oye, que pensades falando de todo un pouco Do tema tacóns Cada un vai vestido como lle parece E pintado como lle parece o seu posto de traballo Si, sí, si, sí, eu creo que si sí. Si sí. mm. A ver, hai que adecuarse que... Máis ou menos a cada mm, Si, sí, a cada lugar e En cada momento, pero Si, sí, eu creo que É a tua propia decisión ¿Eh? Si sí. Ahora, imagínate que traballades de azafata del ave. Vos pensades que unha azafata do ave ou unha azafata de Iberia fuchedes algúnha vez en avión ou sí, en sí. tren, eh, que son uniformes bastante sí. rígidos mm -hmm. non? Eh, que pode ir vestida máis ou menos como queira? Non, no, porque non no o permite. No per claro, é que xa sí, xa eso. Claro, e entón, pero ata onde hai que xa xa ir e ata onde non? É que, o xa, sea, vería normal que o vera Eh, o xa sea, que teñen que levar unha, Un tipo de roupa específico, Pero que non vexe normal E que por exemplo unha muller sempre teña que ir En xa e en tacón Poder levar un traxe Selle apetece claro. Sería i, O xa sea, que tiber esas dúas opcións O que pasa que non yo podes decir a unha persoa tes que vir ben vestida, porque cada un entende por sí, ben raro, vestido sí. unha cousa. Sí. O tes que vir ben peiteada, ben... Aí enténdese cousas distintas, ou sea, cousas... Sí. Unha cuestión de criterio, non? Non ave, por exemplo, as azafatas, non poden levar un pendiente que se xa longo. Tenen que levar o pendiente típico pequeñín. A uña se queren pintada con brillo, pero nada de uñas de cor vermello, por exemplo... Se si levas algo eh, colgado, non podes levar símbolos religiosos, como un crucifijo ou la Virgen del Carmen de Melide, porque pode haber siente que se senta sí, ofendida sí. ou que pregunte mm, por iso. Eh, non podes levar medias, pues imagina, de rejilla de cor vermello, mm. porque sería un contraste. decir É un sitio onde o uniforme está, eu coñezo eh, mm. moito, por cuestións minhas personais, coñezo moito ese uniforme. Es decir, é que vedes o difícil que ás veces... Decirlle a alguén como ten que ir Entón, se si tes un traballo, no que se si Se si, que a min non me parece ben eh Levar un zapato de tacón Pois pues, o millor tes que cumplilo, non? Sí. Sí, si sí. Pues, sí, Si, porque se queres traballar Ou seria máis ir. normal decirlle Un zapato de salón Pero non de tacón Que teña dous dedos de tacón e xa está Si, sí, pero a ver Que te boten solo por eso pues, É que se si ti cumples Co teu traballo Uh, non sei, claro. E se o faz ben, a min A, roupa, pois. a ver, tampouco sabemos cales foron as circunstancias claro. Tampouco uh. se nos explicou Se sabe des que os jornalistas mentiras. somos todos moi mentirosos E moi sensacionalistas E entón, o que conte o claro, titular claro. Pero hai uniformes A ver, que opinade se si o vosso profesor Vai a dar clase, por exemplo De lingua, de matemáticas E vai de, pues de pantalón corto e xándal E tenis todos os días <ríe> no a mí darían sí, daría igual. igual tamén Si explica sí. ben E ¿Sí? se si ten, pois pues, non sei, sé, arrastas ata o medio do Q e 4 piercings <ríe> o sea, Non, no... no, a mí eso no. darían igual Si ¿Sí? ¿Sí cumple con o seu traballo claro. E o fai ben E que opinades entón das rapazas que teñen que levar uniformes eh, Estes es uniformes colexos que teñen que levar Vamos, que os nenos levan corbata Ese tipo de uniforme rígido Ah, nos coles, mm. pero poñeron porque, bueno, porque... Uniforme que del en... cole, hai uniformes de cole que teñen pues, eh, pantalón gris, mm. Mm. jersey sí. granate, camisa, corbat, garabata, chaqueta de traxe, zapatón mm. negro, mm. hai uniformes que son moi marcados e no pelo non podes levar nada se si eres unha nena que non sexea de cor granate ou de cor azul marino porque lo marca el uniforme. Pero tamén al chándalo son, son os colegios privados no, Non, te, non privado de... tem eh, Concertados públicos, que teñen pero... Claro, os concertados, por exemplo, en Santiago mm. Collesios concertados levan ah. uniforme E colesios privados, 100% O meu colexio peleteiro levou sí. uniforme E que eu, por exemplo De, de vivir en Santiago, veis os nenos sí. Eh, sí. E digo, este va a Cluni, sí. esta compañía de María, este a peleteiro mm. Este sí. a Juniors, este a las huérfanas Este, coñecemos todos sí, os uniformes uh, claro polos nenos. Entón, que opinades disso? Bueno, o que eso elíxelo ti, non? O sea, bueno, digo, elíxelo donde meter o teu fillo, donde claro, o vas a educar. Non elíxelo o neno, elíxelo o pai. Claro. Entón, ti imagina que aquí tiberades desuniforme Irías descontenta. <coughs> Bueno, a ver, depende, porque iso ajuda moito As mañanas non ter que decidir Non bueno, sí, eh? que decidir a túa roupa Pero, pero no a sei. ver, tamén Márcate no sei. Sí. Non podes vestir como, como a ti te, te gusta Nen como queres A parte colegios... que tenías que levar sempre falda E a min iso sí que non me gustaría Claro o E sea... que esas nenas se ateñen sí. dúas sallas Teñen pues... unha pa poñer, outra pa lavar Peter Pan pa invierno calcete, É unha cousa super marcada mm. Claro E nos colexios estrictos, nos que non podes, por exemplo, eh, pues levar unha pulseira, ni levar pendiente que se sexa distinto, ni por supuesto pintarte, ni pelo suelto, ni hai uniformes que son moi estrictos, xa non pensas. Eso anula a xente. Hombre, eu a ver, penso que eso, que líxelo. A ver, que líxelo ti si se non queres, si non queres levar eh, esta ropa ou un ou queres, pois non sei, pintarte, pois non vayas a ese, claro, non vayas ese instituto. Pero que se si teus pais te mandan ese... Claro, sí, ti imagina tío, que, tío, que tío, os teus pais o sea, metente nese instituto, nese centro. Tites pues que cumplir un, un uniforme. Entón tirías incómoda. No Pero no, cando eres sí, pequeno non te das con conta, sí, no, sí. tampouco vas cuestionar, vai ser como vale, algo normal, punto. Claro, os nenos pequenos non a cuestiona. Claro, no claro, si sí, ti ho ves... No, todos os pues después, compañía, irse, eu igual non, non faría caso Non, no, eu creo que a te ver, acostumbras É que, que, que se facer caso porque senón claro, non entras senón uf, uf, Na aula, claro O profesor non se permite a entrada E entón, así me gusta, Hilda Ti irías, se <risas> estou contestando por ela Ti irías incómoda no? Si, sí, eu creo que si sí. E que ademais eu creo que, que É como unha forma de discriminación tamén para outra xente Non sei, é como estás dicindo Estou formou parte dun colectivo E ti non vir a ese cole, contenta? ou Non, a ver, no a que non me, gust, no me gustaría vestir así directamente porque están dicindo, polo feito de ser un rapaz tens que levar pantalón, polo feito de ser unha rapaza tens que levar falda e mm. así es non estaría todo cómoda, cómoda. Mm. polo menos, a ver, unha vez pois pues vale, pero non bueno, no no. todos os días incluso que... fijo que hai rapazes que preferirían ir en falda, sabes? Home, igual... Por dar a nota xa, se digo, segurísimo <ríe> Non, por dar a nota e eh, porque lles gusta Supoño que agora igual tamén mm, Poñerían, digo, eu, va, os, en plan uniformes para rapaces Pero con pantalón Claro, non sei home, eu, Non no sei, que vin, pero eu sí. coñezo eh, pues, algún centro do que xa vos falei E lembrou de que un rapaz non entraba na aula Porque esquecera a garabata na casa Sim eh. <ríe> Si sí, entón tiñan sempre unha escondida, los, por los por ali, tiña unha escondida por ali tiñan unha escondida por ali e poñan así disimuladamente inda que non lle servira doutro pequeno ou así para intentar zafar e as rapazas, sabes o que facían? as rapazas subían lle a bastilla a xaia, porque elles parecía moi longa así polo medio da rodilla e entón levaban a xaia unha modista e a xaia do uniforme xa subían a xa a bastilla e logo iba o director e bueno, poñías verdes polos pasillos des o cordomeu, eh? neses tempos. Bueno, que vos non seríades de uniforme. No. <risa> pero que entendedes que en algunhas procesións ten que haber un mínimo mínimo, o no. Os políticos teñen que levar garabata? No. No. No. no. O sea, que o presidente do goberno pode ir ao Congreso e chándal. Home, oh, a que non sei. Mami. A ver, a mí pero... forma de vestir daría un pouco igual. A mí tamén ¿sabes? me daría igual. A ver, non é que... Pero entendo que hai xa xenta que non lle gustaría, sabes? Porque é como alguén que leva piercings ou rastas ou cousas así, seguramente moita xente non se fiaría del polo de, "Oi, mira como va ese". Pero eh que claro, hai moitas de catades vos de que hai moita xente maior sí. que non se fía sí, igual. Todo dunha rapaza sí, sí. que vai perro flauta total, sí. Eh? Sí, sí. co pantalón ali no fondo do cu, os piercings cincuenta mil e as pulseritas tatatata, ta, ta, ta. non se fía igual que si esa uh -huh. mesma moza sí. vai de perruquería pintada e de tacón uh -huh. e que estamos neste país xa, xa no que se sigue xuzgando e se si non pensadeo a xente polo seu aspecto e uh -huh. agora imaginade que tedes un profesor que vai a dar a súa clase Con rastas que lle chegan ao medio do cu Cunha saia En plan saia escocesa Cun zapato de tacón moi raro Estaría delo comentando toda a clase Toda a clase Eu estaría enamorada dele <risas> Ai, que claro, okay, porque, porque se te gustan as pitas orixinais <risas> sí. Se pelo rojo e ainda máis Pero estaría delo comentando De feito, eu non vexo nunca homes con saias Nunca, ni con pendientes longos Non, eu tampouco A ver... bueno que me lide no... Pero, con, pero... con falda nunca... Bueno, sí... Con salla pantalón en Londres, por exemplo... Sí. Pero pero en, en Galicia... No. no... Aquí no... Aquí a xente sigue sendo... Outro día falei eh, con unha señora que estivo no vos instituto, por certo... Eh, dando unha charla de igualdade e tal... Ah, de que por que ah, nace... Sí, Gloria... Ah. <coughs> Tivela aquí no programa, Gloria rato Que por que os rapaces cando nace un neno a que lle regalades cousas azuis y si e xe nena cousa rosa Si, sí, ese tamén non lo comentara ela É que eu non lle regalou nada aos nenos Bueno, <risa> pero <risa> un decir Normalmente cando re lle regalas, mm. regalas unha maquinita ou cousas desas Pero un neno recién nacido ah, non lle pasa a dar ah, nena <risa> Sí, te o típico bebé, ¿no? que vas a ver ali a nai, vas a ver o bebé, hai que mono el niño Pero por que sí, eso xa sí. está nas tiendas en plan así? porque que ti sí. dís, bueno, estoy buscando en plan un regalo para un neno E xa che sacan eh, pa azul Para nena, claro xa No, xa che porque a mantita eso. que hai típica de, de petitos, unha mantita de recién nacido Aina igualiña en rosa e en azul E logo aina en beige, para xente así máis revolucionaria como a min Que regalo veis? Ou se si non sabes se si ian neno nena. Tamén, ou se si non sabes que é neno nena. E entón, veis. Así rompes tamén o, mm. o rollo. Pero bueno, estou segura de que si un compañeiro voso do instituto, sí. fora cunha pinza do pelo, eh? Que berro pelo longo e levar unha pinza tipo lacito, vos criticaríades eso. Porque parece que unha muller lle permitimos todo. Oh, a min igual me oh, chamaría oh, atención, pero tanto como criticar. Sí, eu criticar no. E como pintan moito ollo os rapaces Son objeto A Virginia se enamora eh. Pero son objeto de crítica E de comentar Eu coñezo eh, sí, rapaces que se pintan Os, o, o sea, sí. os ollos Incluso Esto. as uñas así. Ay, sí, sí. Pero a rayita negra sí, sí, sí. Non va con la sombra A sombra lila A que non? Non, tanto non no, pero... ah, Ves? Mira como dix Tanto pero... non Tanto no, y pero tampouco eh... coñezas rapazas que se pinten tanto eh? o sea, pero no Non me xas tanta xente non, non te chamaría atención decir, Eu cando vou pintada, non algún día Que le vou ollo moi pintado Pero se si ese mesmo ollo o pinta un home A ti chamate atención sí, no. des tanto, A no. ver, chamar, sí. Atención, sí. chamar bueno, a atención, atención Pero tamén a me atención, chaman si unha muller eh? Chamame igual a no. atención sí, A mí polo menos sí Mira, Gustaríame ver a un rapaz co vestido Que le bastiose A min tamén ¿Eh? Porque sería, vamos, ao noso xornal. Si, sí, pero porque a un rapaz non se lle permite na sociedade. No, non, non se lle permite. A unha rapaza permítese lle que leve pinta de tío ou pinta de tía, digamos, entre comisias. Uh -huh. Pero, é decir, ti ves cunha camisa de home e un pantalón e non pasa nada. Pero un rapaz pon o teu vestido de hoxe, mala risa de Melide. Xe, xe, eso, xe, pues, é que de feito, eso. Pero eso de feito os homes eh, ca, en Carnavales xe así vestense de mullares é que, o sea, vístense para en plan, para que se rían deles, sí, así de claro. Mm -hmm. ser unha forma de que se mofa, rían deles, claro. pero en, ca, en cambio se vese unha persoa vestida así que vaia pola calle si e lle a chamar atención a todo o mundo mm -hmm. e se van a rir deles. Bueno, quedarse aí unha volta. E isto por empezou este comentario? Polo de... Polo de... Que está queren, si seletividade, seletividade. Ah, polo que vos puxeron. <risas> ves ves que faceles son eses comentarios. E eses comentarios facemolos aquí todos os días. O que pasa é que hai que sacar aí... Eh, os que corresen seletividade tamén depende moitísimo da mentalidade sí. que teñan. Sí, é sí, mm. verdade. Hai que xente que corresen seletividade e é moi sí, tradicional e hai xente que corresen seletividade e claro. é moi... Sí, sí liberal Claro, y entón A parte subjetiva sí, sí, sí. De comentarios e de exames sí. pues, De historia, de literatura de Un poema de amor de Lorca Pode dar para moito eh? sí. mm. Pode dar para moito Bueno, máis cousas, que máis cousas hai polo mundo? A parte da selectividade que xa fixeron Mira, pero mira que ben viven, que ahora están relajados total sí. mm. Xa acabaron E xa están pensando Uf, a facer a carreira, me libero Me libero Que máis noticias? Que tedes media maratón, mañá mm, Non sí. ides de Running, de Runners no No xa o tuvemos a uh, semana pasada Ai, é verdade, tú viste corremelide sí. Fuchedes vos a corremelide sí, sí. no. Si temos unha campeona A ver, en que posto quedou Ilda? De segunda E ah, non mo contamos É eh, que se me olvido E <ríe> quen quedou de primeiro? Patricia. Patricia Ah, que non a conhezo, non? Creo que non... Non, non creo Pero é a que xoga a fútbol, sí. fútbol sala sí. Estivo aquí comigo no, no programa fútbol. Sí, sí, sí, sí, sí, que estuvo aquí comigo no programa moitas veces Ou se xa que mira, mira, ves É que pasar polos micros de Radio Melide É o que ten Que ganas mm. carreiras, que desde number one mm. Cantos quilómetros foron, Hilda? <risa> eh, menos dúo oh. Un e media, un no, medio un Mais ou menos, mm. desde onde? Desde, bueno, sales desde aquí detrás E... Eh, Xusto aquí ao lado do, do Tanatol Desde a rúa Alhóndiga eh, <ríe> Meteste polo albergue tras, Diante do albergue sí, eh, Subes á costa do, costa do, costa de, do castelo do, Vas por detrás Do de meti, de sí, do de castelo el... hmm. dos E logo subes pola costa dos viños E xa te metes polo Xaneiro E baixas pola rúa San Pedro é unha cutrilla carreira Claro O que se fai? <risa> hai que aumentarlle quilómetros yo, no, a eso, no, hai que so... aumentarlle un pouco, eh. No, que xa nos chegou para queimarnos. <risa> é verdade, queimámonos muitísimo. Pero se si so pouquís. Is... No, pero no, facía porque... tantos. Xa... No, pero que además tivemos que tocar a batucada ali para animar un pouco, entón. Mira sí. fano todo, servicio completo, deportistas, músicas. Sí, señor, sí, señor. Bueno, xa falamos un día de por que se fai a carreira do Corremelide. Sí. Mm. Que uh, con todo o meu cariño, non no, no no entendo aínda. Nen ti, nen eh, nadie, creo. Motivo, eh? Motivo realmente, motivo... Mm, está mal que o diga, eh? Pero o motivo, mm, non lo veo. Oye, corren profes tamén? Sí, sí. Anda, e que tal quedaron? Pero os profes corren cos rapaces ou corren nunha categoría distinta? No, no, corren corren con, eh, con cos de primeiro. Primeiro e segundo de bachillar correrían, pero de segundo non correu nadie. Mm. Oh. Correron con nós E que tal quedaron? Sin dar nomes, fatal, no? No, no. no. Un académico de cuarta. Sí. Está ¿Eh? o sea, que están en forma. Sí. sí. E pola caña que tedes. Bueno, é que eu creo, ah, non, si un profesor todo <coughs> de primeiro. Sí. ¿Eh? sí. Que nivel. Eh, dos chicos e eh? despois de chicas creo que só correron dúos Eu creo que si, sí, eh. ¿Sí? Bueno, vou vos eu para casi rematar, a sacar unha noticia que aparece en algún medio de comunicación sobre vos nacechedes no Mil novecentos oitenta No 2000 no dos mil Ah, no, 2000, claro, claro, claro Que estaba eu pensando <risa> no, <claro>. <risa> Sería <risa> máis bella que <risa> mi sí. irmán Que estaba na berza Estaba pensando, porque Sabed eso que son os millenials sí, nos... <risa> A ver, explícadme Para xente maior, que isto non non entende Que é un millenium Ou mi millenians Por ser eh, un xoven que, nace, generación, generación que naceu entre os 90 2000, e os 2000 000. e que, bueno, se caracteriza básicamente por eh, comunicarse por así decirlo, non sei, a través das novas tecnologías eh, por o eh? seu carácter máis liberal si, sí, liberal, revolucionario por así decirlo e eh, Eu leín tamén que supuestamente que comparado con con generacións anteriores que supuestamente que nos informamos, o sea, ah. a ver somos como máis capitalistas, pero nos informamos moito en plan do que compramos e do que gastamos. Mm. Eu ademais de eso teño que tedes todos os dereitos, pero que non tedes ningunha obligación. Non vos poñen moi ben, eh? Que non vos sentides identificados con nada. Só so polo gusto, pola tecnoloxía. Que non tedes ningún tipo de valor. A ver, a xente que está dentro deste grupo. Que valores ten? Defensa de que? De la nada. Democracia, pobre. Podría... Democracia, <risas> pero si vos se non na superdemocracia. Eso xa non tedes que defender. Ser, Som, que era. Que, mira non tedes que defender valores políticos, porque xa na na democracia. E entón, Pero nada. bueno, pero, pero, bueno. bueno. A ver, democracia, pero pasou unhas cousas que igual... En educación xa non digamos, vamos. Sí. Estes últimos anos creo que houve máis... Estes últimos, máis últimos anos tamén en política, os millennials protestan dende o sofá facendo cousas por Instagram. Non todos. No, non De feito, creo, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. sí. creo que estes sí, últimos anos é cando máis manifestacións hai. Si? Si. Eu creo que si, tío. O sea, creo que si. Sí. Ya, eh, moi no. millennial Pois, pues, na reportaxe non vos deixan moi ben, eh? Porque din que tedes todo... Eh, pero que non en sentido de obligación de nada. De que te des obligación vos na vida, a ver. Voubos dar caña. De nada, no ves? De nada. Non. Sí eu lin, eu tamén lin en plan, opin ver, opinións de todo tipo tamén, pero que senos criticado en plan. Moito. Si, sí. sí. Que só pensades en facer vos fotos e colgalas en Instagram e estar monas. No non, no. no. A no? ver, sí que é verdad que hai unha parte... É que, que dice, eu creo ver, que igual pero... que se como que se divide en dúas partes. Hai, pois, pues, personas que... A ver, eu veixo, por exemplo, nas redes sociales, en plan, en Youtube ou así, mm -hmm. rapazas da miña edad que flipas co es que, que, que teñen, que son... Mm, sí. O sea, que compran moitísimas mm. cousas, e logo hai outra xente, pois, pues, que igual... Que se informa máis, se... Eh, que bueno. Sí, pero no sei, valores, a ver, dereitos, qué hai que defender. Qué hai que defender na vida? A igualdade. É unha cousa que temos que, que seguir defendendo. Era o tema, por exemplo, o tema do vestido que falamos agora uh. dos rapaces, pois sería un tema. Pero ti pensas que realmente i a ter igualdade de ver os homes e as mulleres vestidos igual pola rúa dentro de algúns anos? No, pero no, por, no, por esa es cousa no por, que... por lo que creo que polo menos nós no temos unha mente muitísimo máis aberta que xente de igual 30 anos, bueno. E non temos unha idea tan todo. diferente. Bueno, hay de, hay de, todo, todo. de A ver, ver hai de todo, claro que sí, pero non compares a nosa mentalidade cunha persoa igual de 30, sabes? E non hai tantos anos que nos es que sontaaría. Son tan viejos los de 30. No, no, sí. por iso. Dilo, dilo, dilo. No, non no me digo por iso. Digo como arma... que nos levan eh, 15 anos, sí, non hai tanta diferença. Pero é que va pasando sempre, o sea, Entonces ao final non se chega a ninguna conclusión por exemplo fai uns anos pues, dirían tamén eso entonces nos 80 por exemplo claro dirían temos moi sea, claro. temos a mentalidade moito máis aberta todo que nos, nos 80 mm. claro incluso eu creo que igual Pero por eran máis liberales sí que sí. a xente en plan sí, sí. Eso eh, dos 80 é que, que no vos que se... agora mesmo sobre que todo no tanto tantas... políticamente no. como o que non se ponían tantas barreiras para sí. facer o que ti querías sí huh. E que vos non vos acordades de cando as plenas nudistas estaban proibidas, iba a guardia civil, de cando as mulleres non podían ter unha cuenta bancaria o seu nome, pasaba todo pola conta do marido, de cando as entes se casaba pola iglesia, sí o sí, de cando ter un fillo e non estar casada, era unha locura, Pero unha locura. e agora xa vedes? De cando un gay, buf, mi madre... Pero, de por can... exemplo, un canto de e agora... que agora se visibiliza moitísimo máis Sí, ¿sí? sí. por exemplo, sí Pero agora, por exemplo, sigue sigo sigo estando en, mal. en Barcelona, por exemplo, está prohibido andar polo paseo marítimo ah, sen de, eh, camiseta, camiseta. Sí. Poñenche unha multa Sí, pero bueno, son cousas moi mmm, puntuais, como moi puntuais, no? Xa, bueno, no. pero uff, que non poidas ir, non sei Ou incluso polo medio da rúa, a min daría mi igual. Home, o pero o que pasaría? Pero que pasaría aquí en Melide sin na playa fluvial do Furelos eh pu se ber un grupo de chicas que están en toples. Já xa hai. Ah, xa xa hai. Bueno. Si, si, no, señoras, pero Señora, sí, pero si sí, están en pero toples. Pero, no, o sea, non sería o mismo, unha señora señora que unha chica, é verdade. E ah, pois pues non sabía que as señoras pilláchesme aí, eh? Y eso é es normal, ¿no? Claro, e iso verse como normal. <risas> Sí Sí Sí A no. ver, que a, mí a, igual. A, mí, a mí también, a mí también. A a que es como si, yo, si voy a una playa está igual todo el mundo desnudo, sí. a mí que me da igual. A ver, a, ver, a mí me incomodaría, no sé. A mí me sí. pasó una vez, me, o sea, estábamos en una, pra, una pra playa y a mi hermano de repente, llega un chico desnudo y nos ofrece uvas. <risa> mi bueno, eso sea un poco raro, ¿eh? Y nos, no, <risa> nos como no, gracias, no queremos. Con cara Los de... fruteros de la playa. Frutero <risa> de la Playa. No, pero que o caso é que frutero. el compraras unhas uvas pa él e non las ven a ofrecer aí sen conocernos de nada. Pero bueno, nos... frutero fuera, non me toques niño, por favor. Frute... Muy mal, es esco... cara de Muy mal, Ay, muy, mal vale. muy mal, eso xa me cheira a, a min moito, e eh, tanto rollo, pero, pero sí, que sí, sí que sería. Home, pois pues digo, imagina agora e eh, que me gustaría velo, un señor que se desnuda na playa fluvial do Furelos e que pasea por ali, por en das Táboas e que se baña en pelotas. Non me no digades que, que sí. no, Pobriño a, un... <risa> no, a mí dañame pena con o sucio que está o No pero un exemplo De liberdade Máis de un chama a policía É sí, que, sí, sí, viendo... que sacan fotos fijo sí, bueno, sí, sí, Aparece sí, a rular sí, polos Facebooks sí. de Melide sí. De sí. Deixamos sí. de falar das vacas E dos ríos E empezamos a falar dos senhores en pelotas sí, sí, sí, sí. Sí, pero fijo, fijo. Claro E sin embargo pois pues, Non sei, o millor non debería ser tan Ou no. si, sí, é que non sei Para mi non Para ti no, pero todos diríamos, está en pelotas. Sí. Bueno, pero. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que máis? Teño aquí unha noticia así, pero ay, non me apetece contala. Así que de, no, porque é unha cousa sin un pouco triste e entón nada, oi, estamos de día bonito. Bueno, que non ide saír a non i de saír a media maratón, se me comentáchedes, i de saír a festa anos 80 de Furelos, ose pola noite. No. no que te desexames o okay. que? Non, temos Concepto. planes. Non o digase, que despois todo se sabe. Vale? Tino un conte nunca... Eso, Virginia. No perdón, pode, perdón. Quizás escoito. Non, non se Non, non se escoito. Non, que logo están as señoras coa orella posta. A ver que dicen as niñas. Non, señoras, non hai que ser envidiosas. Eh. Elas disfrutan da vida porque teñen daza sete anos. E son un pouco millennials. E a vostedes, señores, pois pues, hai esto cou, e eh. ainda poden claro. pasalo moi ben. Inda que teñan, e que audiencia miña sí, que ten 70 sí, sí. anos tamén pode bailar e disfrutar. Hombre, ¿verdad? sí. Que non teñen pais que lle poñen hora, por exemplo. Claro, é unha ventaja. as señoras poden chegar ás sete da maña sin dar explicacións. Claro, as señoras de 50 e de 60 que me escoiten, a mitad delas de non teñen pais que lle están aí poñendo hora. E que sigan bailando nas festas. Claro. Es, es, que despós bailámonos con eles. <risa> claro, e entón poden facer o que queiran. O que queiran. Así que, que disfruten. Nenas, mil gracias. A, a, ti. a ti. Chao. <risa> Quien alguna vez no entró en barrena en el fracaso que no Fala Melide, a radio do instituto. Na cinco todo alento set estrelas me agardaban. Era noite e clara e atopei